أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اقیموا الصلاة ولا تكونوا من المشرکین سبحان ربك رب العزة عما یسفون سلام على مور سرين وال الحمد الله ربّ العالمین زمون د ترجم په سبق کې لنن زمن سبق دی والسلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین سلام دی پمانگ باندے وعلا عباد اللہ الصالحین اعودہ اللہ پر نیکان و بندگان و د الله رب العز سمرو احسان خپل بندګانو باندې دے چې دا څه تعلیمي مونږ له را کړه دے چې باري کې منګه شروع کی السلام علیکم ایو النبی و رحمت الله و برکاتہ سلامو ندی رحمتو ندی برکتو ندی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم باندې لوی پکې میمن گزار خپل ځانوم یاد کو السلام علينا سلام دې په من باندې ولې دا سلامتیه دا دعا دې باندې گذار دا الله رب العزت حمد او ثنا بیان کړل دا الله صفاتو نه په ملک کې اوکلل الله ربو له عزت اغلم شاباته ورګي چې تم د مبارک باد قابلیت تم د شاباته قابلیت زکه چې تام ډیر لوی کار وکړه الله ربو له عزت سره خبرې دا الله حمد او ثنا او ال او لاړه باندې پرکوو کې پر سجده کی بیا پتهاح کې داور یاار چا ته نه نهسیب کېږي داغ خلکو ته نسیب کېږي چې کم خلک الله خوښي نه الله رابولولزهتې پهمونځ باندې وودئ او دمون توفیق خوله الله ورکی نو په دی منزه کې چې د سم ووي دوعاګانی وککي نو په دی دوعاګان وکې د خپل ځان هم یاد کې خدا یاد لرئ چې دا دو د چا په حق کې قبلېږي جعلتو کی والا عباد الله الصالحین د خپل ځان لپاره د سلامتیه دعا کوارې ده والا چې د ملک پا مطلب ده پويږي اعلی چې د ملت مطابق د عقیدې دغه په عقیده کې شرک نه دی دغه په عمل کې بدعت نه رسم رواج نهي بیا چې دی وي السلام علينا سلام دی پمنګ باندي مغ مطلب څه ده زانیم یاد کو خپل بچي خپل اولاد خپل کور او اعلی خپل مور پلار اغيوم یاد تلل تي من در نظر تیار نشو نور پسې پسې اوه یې والا عباد الله الصالحين اودا الله رب العزت په نیکانو بنديګانو باندې چداري ذکر په سورته فاتحه کې مترشه او چمغويرو صراط الذين انعمت عليهم یالا مدا خلقو بلا ربان دوران کی چې کوم خلقو باندې تا انعام کړل ده داسوکو الله انعام بچا کړو نو بصورتې نه تا گی ویلو وګوره صورتې نه تا آیت نمبر یوکم او یام آیت نمبر کم آوی کمم اویم پېنځم چېپاره سرستا ومن یو ت اللهوررسرسول او سووک چې دا الله تادان کوي یو د پیغمبر غمبر تابیدارې کوي فله کا نو دغه خلک معله نه مرګري دي ان عام الله یم چا الله ان عام دی پاغیبان دي من نهبينم دا انبیاء او ندین وصدیقین او درشین او ندین وشہداء او در شہداء او ندین وصالحین او در صالحین او در نیکان او ندین من پا ملک کی مویتنا سلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین او صالحین صوب دی اغدا دی چل اللہ پہ انام کر لے. دا کم خلق دی دا غه دی چې دا الله او در رسول تابعداري کوي نو په مونږ کې مونږ وایو السلام علینا سلام دی په مونږ باندې والا عباد الله الصالحین او دا الله په نه کانو باندې غانو باندې او صالحین څوک دا داو چې دا الله او رسول تابعداري کواله نن څوک دا الله او رسول تابعداري کوي هر څړه خپل خواږي کار نه لري ندیو کځره نه دی کاو تا ډېر وای چی يرورا دا خبره د الله د حکم نه خلاف ده دا خبره د قران نه خلاف ده مکوو چې سوي مخه تا تا بوي وې بسي دي ده د پرې خپل حال باندې تا تا بوي چیر خلق به توې را تا کوړ ته چې دا الله او رسول دابې جاری کنا ناري توي د بیا به خلق شوی د دې د خلق و او او د الله او د رسول غنا اوږي بار بار په مسجد ته ویلي کیږي چې صالحین پیجن السلام علینا و علی عباد الله الصالحین دا کم خلکو دا سوق دا خلکو چې غی د الله او رسول تابعداری کوي او بیا په سوره عراف کې الله پاک مزید نور موزاحد کوي اوموځ کې مونږو ځي کله ترجمه هم زمما سره یو دي زو توي بیا السلام علينا وای سلام دی په مونږ باندې وعلى عباد الله الصالحين او ذا الله د نیکان بندگانو باندې وذ الله د نیکان بندگان څوک دي بونګه په موږ کې اده جو عالا عباد الله صالحین نو قرآن کریم مزید نور داغی تفصیل کڑے دے لگا او گو رئی صورت عراف صورت عراف صالحین و عقیدہ اللہ ذکر کڑی دا صالحین صالحین خوب امونس کی منگوائیو گنا لیکن داغی آگا عقیدہ اللہ ذکر کڑی دغه چی دگا عقیدہ دا چاہی نزا پا چې مونږ چی منگوائیو السلام علینا وزا سلام دا دعا ببیدا خلق په کی آیت نمبر ایک سو چورانوے ناہا مسیح پارا دا ناہا مسیح پارا ایک ان چورانوے اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِم بے شکا خلق آغا اولیاء آغنیکان بندگان تَدْعُونَ من دون اللَّهِم تاسو د رادد شووا من دو الله سووا د الله نام تا چې چاته الله نهوا اووازونه کوي پیر بابا رامدد شي لو زوانه رامد شي سکو یالي مدد سکو یارهور الله مددڅوک امبیوته اووازونه کوي سوک اولیو ته کوي اوغ امداد غواړي نهله سوي بادون امثالكم دا خوستاسو پهشانتې بندې گانانددي پهرو هم بل لَكُمْ لکوم م جوابدي بر کې تاسو لا قبول کیادي وکې ستاازو کوته سوین که چر تا سرې شو حالله غ ارژون هم شوونه بیا تیل کوې الله کې که نه دی کمم بابا د قبر ته چې ته یا کم بابا ته اوواونه کوې حالله غ هم ارژون آیا ددي خپام د خپې خو او مطلب سده یمشون بی هم علا هم ارجنون آیت دیخ پیشتا یمشون بی چې چی گرد دلو کی باغی بانده سوال خو بستا آغا سو قبل او سوال او آواز بستا آغا سو که چې هغه اغا نو دا ته چې آواز که نا دا آغا پخبو که خوصا نیشتی خبر اید اخوانا شورو کلا علا هم ارجنون یمشون بی هم آ د خپ شته یعنی په خپو کې ساشتا ییم شوونه بیا چې ګرې دلو کې باغیبان دی عام لهم آ یپتی شوونه بیا هم د ددي لاسونه یعنی په دی لاسو کې تااش ته یپتی شوونه بیا چې نیلو کې باغیبان دی په خپو کې ساانی شته په لاسونو کېله سا شته چې نیوللو کې بیا وای عاملهغم ونو یو سرونه بیا آیا د دیسترګې شته چې لیدلو کې پههغېبان دیست شته چې للو کې پهغېبان دی یعنی بهسترکوو کې تا شته چې لیدلوکې اوس خو خلک وي او لدل کوي وي اوله وي نه کوي ق نه چې و راځې که نه نه خلک ووي خو چې سابقګنی شته خلق خلک شو وي خلککووي وي په پلانې دي دیر لوی مولوی کینو کناوی ډیر ګټ مولوی دېبو داګه په کتاب کې راغلی دی چې مړی لځې کنا د مړی قبر زیارت لځې وی د خپو ذ طرف نه ولا راځه د سر طرف نه ولا مراده چې دته په دې لیدلو کې مشکلات نه وي دا واستمر بیکار عقیده ده سمر کوفریه او شرکيه عقیده ده دا دې امیانو تردا غوې مې بنکه د مولیانو تر بدی دا غوې مې موليان دا عقیده مچورت یو مولا مرډی له دا سی پت ور کوله دی کنه الله وی عامله هم ا یونو یب سرونه بهم اې د دې سترګی شطا پدی سترګو کې ساحتا یب سرونه دلو چلیدلو کې باغې باندې پته ولګی د چلیدل نشي کوله عامله هم اذان یو اسمعون بهم د سمای موته خبرې ټوله نو باخر کې راوړا عامله هم اذان یو اسمعون بهم ایا د دې غوګوناشتا یني په دې غوګونو کې تا شتا چې اوریدل وکي باغې باندې غوګونو کې شتا نه وو دوی وایي مونږ چې قبرستان ته ځو کنه نو مونږ چې د دې شوی استاد وایي ته چا وایي چې مړی نه اوری نو مونږ چې دی قبرستان ته و موږ وای چې السلام علیکم یا آل القبور په دغه دي کې خطا شوی کنه په دغه دي کې پته خطا شوی اچوې بې دي تیرشي وي سبق کی ګوره کده ستیا دي مونږ ویلو کنه سلام علی نوح سلام دی په نوح علی سلام کلو وی سلام علی موسا و هارون او دا شانتي په موږ کې سبق تیر شو السلام علیکم ایو النبیو سلام دی په تا باندې ای نبی صلی الله علیه سلام دا سلام چې مونږ کوو او ځل تیار أغلی دا د قبرستان کې موږ ورش یا ل القبر یا یاره نيا کو داغه چا د پاره دی چا اوري وای کو په قران کې د فرعون د پاره راغلی دا قران کې شته کنا په قران کې موجود دا د فرعون په باره کې به ځای تلې چې فرعون په باره کې الله وای چې موسی علی السلام یا فرعون و مجورا اته ورته خو پاک لونه شوی ودود دی بارے کی مالته جواب راکې دلته کوم یا راز علی وکړه ته چې وې قبرستان کی موړیو ربی کو پیراونو موري دا یاد ساتئ بازی خبره الله پاک به تور د تعلیم ذکر کی لکه عمر رضی الله تعالی او هغه ګټه دی حجره اسو ته وی والله انک حجرن دبا دي په خوده قسمی ته یو ګټه مخامه خبره کوي نو موږ سره چې ګټه موري دااتې خبرې دی ران نه چې لرري که نه بسغوله بیا مامولی غونته کې د شخ دپبارهی اوبانانه به کاري نو دلته وي امله غاعزانان ووي یاث الله وای دا تاس چې چا تاوا دوونه کوئ کپې غمبر ته کوئ کاي اوو ته کوي قبا باګانو ته کوئ آیاته دي غګونه ششته نو غګونه خو دغو وو والله و سا په ک ی ماونه بیا چې اوېلو کی پاغېبانند دی زمراو زبردستا ما سره بیانکلا. دخپوان ای خبر شروکلا و کم دیترا وارا سولا. وگونو تا. چی دی انسان دا چې چا تا آواز د دا پخپوکی تانش تا چی گردی دلوکی. بیدتیان تا وی. بیدتیان وی. وی انبیاء چی دی اغییوی پا قبرونو کی منزو نا کئی. موز خوب چې سوکی دا چا پا لا تخپوکی تایی. انبیاء وی پا قبرونو کې منزو نا ویا قران تو یو ذاته سویه ظالما دا, دا الله کتاب قصه وی نبی اله السلام دا الله وی واعبد ربک حتا یاتیا کل یقین بیرنبر بی عبادت به تر حق پوری در سوچی طالب مرغ نی راغله پتہ ولګی د چی عبادت د مرغ پوری د مرغ نفز به عبادت او نشتا نو انبیا په قبرونو کې منځل کی داوت دی د دا انبیا و سره دا د انبیا و دی ګستاخی کئ کدا او قسم مدح و صفت بیده او اغی بستاخی کئی قرآن یا او سوی لی دی او دی بل سکی او اجزان دا قرآن نا لدی دی کانا نخل لیکن بدا غدب اختر کڑی دی ام لهم ازانو یسمعون بیام آیت دی گو گنشتا چهوری دلو کی پاغیبان دی بیاوی خود دعو شرکاکم وردوه پیغمبر راو بل اخفل طول شرکان سم مکی دونی سم رز بردست انداز کې گو دادا کا دا السلام علیکم و علی عباد اللہ الصالحین دا عباد اللہ الصالحین سوک دی دادا توخئی جی دا صالحین سوک دی من نیک چا تو صالح مان تا دادا نیک صالحین نیگان بدلگان من نیک چا تو و بس من زو دس کی وی دا نیک کمزنانہ من زو پلانے خدے کھوڑی رنیک پلانے سڑے کھوڑی رنیک کڑ دے جمعہ تے دی مان تے لدی وے دا من چیزے دا پورا دین نہ دے مخکم ماویلو موږ پر د دینه د موږ د دین یو رکان ده دا هیته ده وایو بس چې موږ کینه بس د پټ پټ سترګي جنا دي پر د دین چکم د هغه قران ده هغه سنت د پیغمبر دی لکه قران نم ده خبر نې او پیغمبر د سنت نم خبر نې او دا بس صرف دان پدی خپل خوشحال خوشاله خوشالي چې د موږ کو مجبز دغه خلک کیګم منز خواب مشرکانهم کهو قرآن وی وما کان صلاتهم عند البیتیم نوم منز دادید بیت اللہ پاکی اگورا منز باغی کهو وفاق منزونو بچ نشو دقشان تی معون مععون که اگوری سورت مععون دی ارشمتی بارک اللہ دوی فویل للمسلین تباو بر باد دیشی منز کهون کی فویل للمسلین ور منګزارو ته وي کې ته وکې ولی لکه چېغه منګزار داسې وو چې هغې دمونږ مطلب ته خبر نه و که نه ال ل نه هم هم سوالاتې مساغون مو کې چې کممې واده دا الله سره ګولېناغ وا دی هغې ما که نه پژې نو دا من سوول سکو اوسه کوو په خلله یو سوای ی او کارونه بیا بل کوو اوس دغه سوال وځهات موږ ته چې دا صالح چاته وي دا صالحین چاته وي او ندعو شرکاکم او پیغمبر چې رو بلي خپل شریکان دا ټول شریکان راځو کوي خپل خدایان او دیک په ما باندې جادو کوي دیک په ما تعویذونه کوي دی ما لا ټکر را کوي دی په مال نقصان نه کوي زئی پندای شیخ رحم الله به وی کنه زموږ د استادان استاد شیخ القران مولانا و غلام الرحمان تے اللہ دی رحمتنا و علی غبوی وی خل کوئی چې اولیاء باباغان ټکرا ورکئی ویز شپور از گیم دا توحید دا مساله ذکر کوم توحید دا مطلب بیان مو خل کویم چې دا اولیاء تکارا دا تکارا سن شي کوله نکدی ټکرا ورکول شن دا ټول دی راجه ما شي مال دیسو ټکرا راکی مال دې ته نقصان نک ا د خن کو بزړ کی او hebat پروت دی ذرا نوں تم دا خبر اکوما ذرا نوں پذرن کی او یار پرتا دا قران ہوا اے دل اللہ دا کتاب ہوا اے او ددی مطابق پراتی دا جوڑ گئی زنانوں پزر کی او hebat پوری رے وچاب سکڑی کوئی کنا شابو اس تکڑی یا یارن پزر کی پرتا دا, دا رشف اور لگی اند دی تعویز گورو خلاف بیانوں نہ کوم درسن نہ کوم جدی سکولے ماں مارے چل کڑا وریم او ددي زرانو را ایله چې چل کی کنه نه دوایو باندېخ نه شو دا ووی چاته کړي ووا په چې په داای نه شو شفا په دواییانو ک نه ده شفا د چا په لاې دا دلهته دوایې پاس دی دي کریم کې را ځي الله پا د جانمیانو دی ک کوي وي جانمیان به دومره ډې رووبوس کي لیکنتن د نه ختمېږي د مونږ ته وښو کو کنه غره پد ځان نه غره پدینه ختمیږي دایا ستای تاندا الله لذي کی او زریې جوړ شي وبو بل ترڅو الله د جنتیانو په بارک وي چې جنتیانو لبا نبی عليه الصلاه و السلام د قیامت پر ورځ د حوضه غوثرو به ورکی د نبی عليه السلام و من شرب منو لدم ازما ابدا چاچه دا خوزه کاؤسرو باوستگی دا غد تند با دامشه دا پارا ختمشی تند ختم جنت کی کده اوبوس کی یا بل سکات کئی تند با پا دبانده نئی ولی دا تند راوستل اولی رکول دا داللا پا اختیار کدی دغشان تی بیماری راوستل او رکول دا اختیار دا چا ده؟ دا داللا اختیار ده که منگ دوائی استعمالاو. د اللهخوا خ چې په د وایي خ او که نه کله کله انسان د ایې وری ډریپونونه وولګي ډېرې لاژونه وکي او پهې م اوله ډیر مثالونه در کړي دي ډېر مثالونه مې در کړدي چې دا انسانې کله کله یو معموی غونته کې پنا ډول ګولی بانې خو شي او کله کله ې ووششيشي تا په بلکل کويږ نوته چل دی د رې پهن مې موله غول تا نه مې موله غول دې تستو نه موږ تبنه حکم نه د شوي کنه الله حکم شي کله وشو شو کنه تا نه به تب کوشي وي د زمون ځانامه ثوي چې تب ته نه کوزيږي یا بیماری نه خکې یا په دوايو نه نه خکېږي فورا شیطان والا بزین شیطان او ته تیار نه شي کنه الله ویلې دي قرآن کې چې دا شیطان حديث کې راځي چې دا شیطان دی انسان ته داسې تیار نهسته لکه یو وکه سړاي چې د رټي په انتظارې وچار چاپیره، پیرا خو شکر او با چې دا ملائک زمغه غیر چا پیرا دي دا الله په حکم هغه اځغلي وکلا کلکه بس امرو کې په انسان باندې نقصان وتور وسې نو دا خبره ګور د ځنا نو با ثې نو سو ی الله او پیغمبر تا چې د دنیا دا ټول شریکان ناجمه جمع کړي شریکان را جمع کړي کله دعو شرکاکم ورته ووا را جمه کوي را ب خپل شکان م کېدوني بیا زما د نقصان بیا زما د تاوان بیا زما د تلیف بیا زما د مرگ بندو بسو کوي دومره د ور ته خبره کوي نه را خبره کی مه کېدوني بیا زما د مک بندو بس وکي زما د وهو بندو بهو کوي زما د ما ته د تکلیب ته راتهلو بندو بسو کوي فله تون زییررون ماه ملت چرپ راه کوي ینیذا نه یم چې ستاه بیا مولاتو نا غواړم ناره خبره وکړه الله او سوي مصلووي ان ولي الله الذين پنځ دیر شکل قران الله دې رحمتونو لغي شیخ سے پدرس کی بدر دلر دلر ژوندونو د عراق نه د افغانستان نه له مډيان برات نه لاو دو شیخ ابراهيم الله بدرس کی بناسو یو ځل د افغانستان نه یو عالم را غلو. او د مشر شیخ و درست که ناسو. دا ایتون شیخ سی بوی. چی پیغمبر دی که یوازی ولاد ده او خنکو توی دا تاسم را شی اخپل اغا مشران ام را ولی اخپل اخ اغا خدایان ام را ولی او را شی و جی دما تر ولی شی اغا او کئی. سم مکی دونی. دما مر دا مرگ بندو ما ته د نقصان و دا تکلیف درار رسول بندوبو سک چې څوک ولا شغو کوي خپل تیاری مکمل کوي ولا تزير المال مولت مرقوي شیخ ابراهيم الله غ شاګر په ها خپل کو دیلاص کی تبرګي ګرځولي وسوم دی باقي خلکو تر تبرګي اصلي او ترني یا چاړګر یا تبرګي ګرځدی نا افغان مولا چې کوم اترو بلاط کی تبرګي وا خلاص کی تبرګي هو درېدو جذبکه راغې پنځه شیخ ته توي ش قرآانه د الله کتاب نر کتاب ده د الله کتاب نر کتاب دی شخت خوم یو ګپو سره لګ شخې او که نه بشنې خوایان سوکه پرول شي تو خو چې د را پردهولی خو د قرآ نه غورولقرآ کې نه ولئ مقصد م دا دی چې د الله کتاب انسان کی غیرت پیدا کوي نو س وګوره ان نه ول الله اوله ويشك الله <سؤال> مرغره ده الله دوست داخل کو نزل الكتاب شراء لغل ده الله كتاب تاغيبان ده و هو يتولى الصالحين و الله مرغره ده الصالحين تفهمت كم رغلا؟ هذا خبر دمره وقده جمعا وقده سدفاره ده دفاره جزمه پا تمس کره جزمه مجلد كواهي السلام علينا وعلا عباد الله سو ده صالحين شاده ويلي كي داده سي خلقی بختور الله جمهن بزغ بختور وكي شامل كي چ منګم بدرګه صالحینو کې پرېښه شامل شو اځه په خولا وایو لیکن چې په منګ کې د الله د توحید غیرت راشي څنګه ځال لا سمثار ولیدو وایلر کدا دا لاست دیسال چولې دي چا هغه ته تعویذ ولیدو وایلر کدا د غاړه له د بت لرکا غاړه ته د بتا چولله اځې کی راځي نبی له سلام قاله او څړې راغې ریسایو ماته ستوی لوګانو درڅکی د دې تعویذونو د نبی له سلام په زمانه کې د تعویذونو او د کوټو تعویذونو د پېښه او د کار د تعویذونو اچول د بچاکول یا به يهوديانو کول یا به تايانو کول, کول. د نبی له تا سلام صحابه کار نه کړي دا کسب نه کړي یو اي تایر مسلمان نه دا غي صحیح غاړې ته تعویذ پروته سلام الله تعالی او سلام او تعویذ دا د غاړې نه د بوتلې ریکه سمره یو زبردست خبره ته وپل د نوبی ل اسلام د خولی نه را وتللی خبره زموږ دپار ووت یو لوی برا ګې دلله یو ډیر لوی یو قییمتی خبره ګېدللی ده په ایمانې وواای نن د خلکو پهله یقین نهشته ی په تاوی یقین دی تاویز بوت شو که نه شو نو تاویز د دا, دا بوت د غااډی نه لررکه نو چې چا غااړی ته تاویز و په دی ک د سره څوک افغان کوي که پدېګه درته قرآن کې شل دل دیږي دا الله د توحید دا پاړه دا الله د وحدانيت دا, دا پاړه او دا الله د یووالي دا مثلي دا پاړه افغان افغان بیا پدې کې ګسو کوي پدې بم تعالی الله جر درکې پدې بدل الله جر درکې ځکه پیغمبر علی السلام وې الحب لله والبغض لله محبت او دوستي بم نه خل کو دره الله دا پاړه کې نو دوشمنی بم دا الله دا پاړه کې داته دی سره دا دشمانې ستا د افغانډه داله د پااره دی د د پیو د پااره خو نه نه د دپاره دی جرره ماې به چاولوې سط نه وکړی ماې په وادهې میان وکړي د پهې نه دی که نه په باند دی چې غاړتهدي ولې دا بوته چوللی دی لرکه دا بوت لا د تار چوله دی دا ولې کې د په دی باندې په خبره باندې استقامت په کار دی دا لا نه دا سوال په کار چې مونږ په مو کې السلام علیکم و سلام دی پمنګ باندې والا عباد الله او دا الله پنه کانو بندگانو باندې د الله نیکان بندگانو په وجه او جندل دا دا الله نیکان بندگانو چې په صورت ریسا کی وی چې الله نیکان بندگان ثوب دی آغ دی میته الله او رسول چې الله او رسول تابیداری کوي او ته عارف کی وی چې الله نه کان بنديگان سوق دي هغه سوق دي چې هغه د توحید مسله خپله نه را باندې بیانې خپله کله کا بیان باندې بیانې باغي کی بالکل نرمي او باغي کی بیا گزارې مزاری بیانې چې باغي وی یې را گزاره وکارده گزاره کار وای ته خو چې د دنیا کاری ته دنیا کاری نه باغي کی بیا گزارې نه مانی دنیا پکار کی بیا ته گزارې نه او د الله د دین په مبارک د الله د دین ته د عمره پکاري چی بیا پا دی کتوه ایره گزاره پا کار دا ویشو که نا دایات ساتهی منگا که بیلفار از منگ تا دا پلار کنزلو کی د مور کنزلو کی دا منگ پلار تا سوگ غلط نسبتو کی مور تا یا خز تا نو منگ سوایو منگ بیا چوتی گو را خلاسی گو که بازه غطه ایم که منگ تا سوگو چه پریده سڑیاوی گزارهو که د خوبهوی دا دا سی دا سیو د په دغه ټیم کې چې اوو چې گزارو نو دغه غلط کلماتای ځکه او چې د الله د دین خبره راشي چې د الله بیزتی کوي شرک کول د داسې دا شرک چې سو کوي د الله بیزتی کوي ته پیغمبر د سنتونو خلاف کيده د پیغمبر بیزتی کوي نو د الله د رسول بیزتی چې راشي نو په دغه ټیم کې به موږ هاری او تنبه لري گزاره وکړو الله اکبر ایتات د الله او د رسول د خدای نم سپخکاري دا مور خپل نه تم ديږي ورځې د لیکاری عجبه مسلمان دي دا, دا. دا الله د دین په معاملې کې به گزاره نه ها دنیوي معاملې کې تاسو تا چې بدر دیوي تاسو تا چې کنځلوکل ز خیر ده امام اپ کو خدا الله د دین په معاملې کې به گزاره نه کوم دا الله د کتاب په معاملې کې گزاره نه کوم الله د من کې دا ته پیدا کی چې دا ته همت ومن پیدا شو. نو السلام علینا و علی عباد الله ال لا بلت دی منږله د عمل کوو تووف کی او الله بلجت دی مونږه د خپل د دی کتاب خدمت و اخلي د موننده ترجمه چې په کم ترتیب سره تر روان ده په کمه طرقبان دی روان ده دا ل لک چې مونږ سبق واو دا د دی د پا رووالو د سبق هم په سمج ک را شي او دا د ت یاد و د پوور فتې سبق دی او پوهشي په دی باجاره ده پهدي موک کې چې دا کم چکې مونږولديسه مطلب او دا دومره زمان نه پن شپته کال شو د موندنه به مونږه کول امام د ګوره پټناوه چې السلام علينه وعلى عباد عباد الله اصفالين چې د تورين ګوره صبحي نن د الله د کتاب نوم ته پټولګيدا الله ربو عزت زموږه راضي شي او الله ربو عزت ته موږ طوله باندې رحم وکي ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار يا الله تزموږه راضي شي يا الله زموږه د کتاب خدمت واخله يا الله تزموږه راضي شي يا الله تزموږه راضي شي یا الله پر رحم وکرم فضلك رحم باندې وکي یا الله موږ دې کتاب له چرته محروم نه یا الله موږ دې کتاب له چرته محروم نه یا الله دې درس سمرا ناري نو ځنان را دي الله د ټولو جوړ لې د خیر نړګي کي الله د ټولو ضرورتونه د غيبونه پرکي الله د ټولو په کورونه کې څخه مشکلات دي الله غو مسلې مشکلات ولا حل کي الله د څوک بيمارانه الله تعالی شفای کامل عاجله ورکي الله کا په موبایل باندې کم ناري نو الله د چې سمراناستي الله ز ټول لا خیر او برکت ورکي الله ز طول مصلح حل کي الله ز ټول پرشانان حل کي الله ز چا پرړه باندې څه قسمت مجاز حاجت الله ز ټول حاجتونو پرو کي الله تزه مونږه راضي شي الله مونږ ټول دا مرد په وخت دا کلمه نصیب کچلا لا اله الا الله محمد ايشا او چا ماشه